Munca. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10 Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină nimănuia dintre voi, și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9 Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 6 Munca este un cult în casa lui Dumnezeu, ca și rugăciunea și cântarea. Cine muncește, duhovnicește, aduce adevărată închinare lui Dumnezeu. Lenea nu se poate închina. Munca este un cult al cerului. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Scrie în Ioan 5, capitolul 17. Munca este răsplătită totdeauna. Dumnezeu este Dumnezeul celor harnici. Munca face viața frumoasă. Cine nu lucrează nimic se ține de nimicuri. Pâinea lenevirii este pâinea otrăvită care mai curând sau mai târziu aduce moartea. Niciun leneș n-a gustat fericirea, chiar dacă a avut de toate și din belșug. Fericirea este un rod al hărniciei. Cine este harnic duhovnicește, este harnic și trupește, după cum cel leneș trupește, este leneș și duhovnicește. Pâinea lenevirii este pâinea satanei și cei ce se hrănesc cu ea sunt fiii lui. De lene scăm numai muncind cu sârguință și trupește și duhovnicește. Munca îl face pe om nobil, cine creează seamănă cu creatorul. Pâinea hărniciei este pâinea lui Dumnezeu cu care își hrănește fiii. Lenea și nepăsarea sunt rugina sufletului. Unde este lene este și minciună și răutate. Orice muncă cinstită este urmată de binecuvântarea lui Dumnezeu. A muncii este datoria sfântă a omului, dar mai ales a creștinului. În urma muncii crește pâinea. Munca, fie fizică, fie spirituală, este un preventiv contra păcatului. Numai munca fizică unită cu munca duhovnicească ne face fericiți și merităm cu adevărat titlu de moștenitorei Domnului. Numai cine lucrează trăiește și numai cine trăiește poate fi în casa Harului lui Dumnezeu. Cine a învățat să muncească cu trupul, va putea să muncească cu spor și cu duhul. Munca poartă în sine răsplata. Cea din răsplata a muncii este viața și sănătatea. Lenea este o moarte vie. Toți leneșii sunt morți fără morminte. Lenea este creatura diavolului. Unde este păcat este lene și unde este lene este păcat. Viața cerului nu poate fi concepută fără lucrare, așa cum nu poate fi concepută fără sfințenie și dragoste. Binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă numai peste mâinile harnice. Munca te apropie de adevăr și de realitate. Somnul este un aliat credincios al diavolului care îl ajută în lucrarea lui nimicitoare. Tot ce este bun în omenire este câștigat prin muncă neîntreruptă și prin luptă grea. Nu este nicio bucurie pe care să nu poată da munca. Munca, neunită cu credința și liniștea sufletească, rupe legătura cu Dumnezeu, rupe legătura cu cerul, nimicește bucuria și distruge curăția sufletească. Toată pălămida păcatelor și toți spinii urii și ai pornirilor firești se încuibă în omul care nu-și lucrează ogorul sufletului său. Lenea este o moarte înainte de a înceta inima să mai bată. Munca este o lege naturală a vieții. Numai cine muncește, trăiește cu adevărat și ajunge la fericirea dorită. Munca dă valoare vieții și o face roditoare. Munca făcută din starea de păcat este o muncă blestemată, care nu aduce fericirea omului și nici bucurie pentru Dumnezeu. Efortul e creator. Lenea e descompunere. Harnicului îi bate inima repede când muncește, leneșului când aude de muncă. Nimeni nu transpiră din lene. Mai bine să lucrezi degeaba decât să stai degeaba. Inspirația vine lucrând așa cum pofta vine mâncând. Cea mai cumplită oboseală e cea a statului degeaba. Nașterea din nou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 Nașterea din nou este minunea Harului Lui Dumnezeu care face din omul îmbătrânit în păcat un copil al Lui Dumnezeu, o nouă făptură. Nașterea din nou este teologia teologiei și suprema filozofie. Nașterea din nou este o lucrare tainică a Duhului Sfânt, petrecută în lăuntru celui care a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor prin credință și pocăință. Nașterea din nou este o lucrare tainică pe care o face în întregime Dumnezeu în inima omului, care a auzit cuvântul adevărului său și a primit prin credință pe Fiul său, Domnul Isus, ca mântuitor al său personal. Nașterea din nou este poarta prin care omul poate intra în viața veșnică. Nașterea din nou este inima și creierul teologiei. Cine-i născut din nou... Este cu adevărat teolog. Nașterea din nou e o lucrare tainică a Duhului Sfânt în inima omului care a primit pe Domnul Isus prin credință ca Mântuitorul Său. Nașterea din nou este în întregime lucrarea Harului Lui Dumnezeu. Nașterea din nou este poarta cea mai strâmtă și fără naștere din nou nu poate fi viață. Cu firea veche poți fi religios, dar nu poți avea viață. Nașterea din nou a unui om păcătos este cu putință numai când el primește prin credință și pocăință pe Domnul Isus Camântuitor. Nașterea din nou este singura religie întemeiată de Domnul Isus Hristos. Nașterea din nou înseamnă trecerea prin ușa Isus în pășunea minunată a vieții cerești. După nașterea trupească, Nașterea duhovnicească este cel mai mare eveniment în viața omului. Mediul împărăției lui Dumnezeu este viața celui născut din nou. Scos din acest mediu, moare. Cel născut din nou, în mod natural, împlinește legile lui Dumnezeu. El nu se forțează pentru acest lucru, așa cum nu se forțează să respire. Nu poate fi viață duhovnicească fără zămislire și naștere din duh, fără efect, fără cauză, nu există. Viața veche, peticită cu lucruri noi, este o urciune în fața lui Dumnezeu. Numai făctura cea nouă, vasul cel nou, poate păstra vinul adevărului. Necurăția, sub orice formă ar fi Macină puterea omului, aducându-l pe cea mai de jos treapta a căderii. După cum nimeni nu se poate naște singur trupește, adică din voia lui, tot așa nimeni nu se poate naște duhovnicește singur, din înțelepciunea lui sau din voia vreunui om, totul e lucrarea lui Dumnezeu. Om cu adevărat bun este numai cel născut din nou, din Dumnezeu, care este singurul bun. Trebuie un interior nou, o inimă nouă, pentru ca omul să poată scoate din sine lucruri bune. Visteria bună a inimii omului, numai Domnul Iisus i-o poate da prin lucrarea tainică a nașterii din nou. Nu educația aleasă, nu cultura, nu inteligența firească îl face pe om bun, ci numai nașterea din nou prin credința în Domnul Iisus în jertfa lui îi dă da această stare. Nu poți purta pe Dumnezeu în tine dacă nu ești născut din nou din el, prin credință. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă naștere din nou, învierea din moartea păcatului, a omului căzut. Nu numai o reparare morală, lăsând o patimă sau alta. Ceea ce este născut din Dumnezeu este cu adevărat nobil și nobilii sunt liberi. Nașterea din nou, prin credință și pocăință, te înnobilează, fiindcă îți dă natura lui Dumnezeu. Toată teologia și filozofia creștină se cuprinde în nașterea din nou și răstignirea omului cel vechi. Oricine este născut din Dumnezeu trebuie să fie un împărțitor de viață din Dumnezeu. Cel născut din Dumnezeu devine copila lui Dumnezeu. Fără nașterea din nou nu se poate schimba firea omului. Dintr-un câine rău nu poți crește un cățel blând. Dacă cineva a trăit nașterea din nou, n-are nevoie să-i se dea explicații. Dacă n-a trăit-o, oricât i s-ar explica, nu va înțelege. Fără naștere din nou nu-i cu putință viață nouă și noi rezilnică. Numai acela este creștin care este născut din nou și numai acela este născut din nou care a primit personal pe Domnul Iisus prin credință și pocăință. Numai cel născut din nou primește Duhul Sfânt. Teologia fără naștere din nou este cea mai mare înșelăciune a diavolului. Om după chipul lui Dumnezeu este numai cel în care s-a produs nașterea din nou. Acolo unde nu-i creștere duhovnicească, nu este viață din Hristos și unde nu-i viață din Hristos, nu este Hristos. Viața nouă, deosebită de viața lumii păcatului, este certificatul nașterii noastre din nou. Firea păcatului nu se schimbă făcând baie în apa cuvântului lui Dumnezeu, moartea este locul ei. Numai acela e lumină care-i născut din soare. cine din firea Evangheliei, face cele ale Evangheliei. Cu firea veche nu se poate trăi viața Domnului Isus. Trebuie naștere din nou. Cu firea cea nouă se poate trăi Evanghelia. Nu înțelepciunea omenească primită prin diferite școli sau cărți este garanția priceperii lucrurilor duhovnicești, ci nașterea din nou, nașterea din duh. Cine nu intră prin ușa nașterii din nou în casa lui Dumnezeu ci sare prin altă parte, este un hot și un tâlhar. A crește în fiecare zi duhovnicește e dovada că ești născut din nou, e dovada sănătății credinței. Numai cei născuți din nou și în viații din moartea păcatului se pot hrăni cu Hristos. Numai o inimă născută din nou merită încredere. Fără nașterea din nou, toată truda omului de a se păzi de o patimă sau alta este zadarnică. Tot ce pretinde Dumnezeu de la noi este nașterea din nou. Adevărata teologie este nașterea din nou și este mama științei duhovnicești. Unde vine Domnul Hristos, acolo totul se înnoiește. Învierea din moartea păcatului sau nașterea din nou se petrece în om în clipa în când el se recunoaște păcătos, se îndreaptă cu credință și pocăință spre Domnul Isus Hristos și primește pentru sine jertfa pe care el a adus-o pe crucea Golgotei pentru răscumpărarea neamului omenesc păcătos. Nimeni nu se naște creștin, și nu devine creștin prin educație, ci prin nașterea din nou din Dumnezeu. Începutul vieții creștine este nașterea din nou, din Dumnezeu. Viața din Dumnezeu este o glorie și o umplere necurmată. Cu cât se deșartă mai mult, cu atât se umple mai mult. Cei născuți din nou sunt bucuria și plăcerea lui Dumnezeu pe pământ. Dacă știu că sunt născut din nou și trebuie să știu, dacă am cunoștința că sunt copila lui Dumnezeu și trebuie să o am, să fiu fericit și de plin liniștit, indiferent de părerea lumii despre mine. Cea mai mare minune care se poate face cu un om este nașterea din nou prin credința în Domnului Iisus Hristos. Cel născut din nou are firea lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, și urmărește numai ceea ce Dumnezeu urmărește. După aplecările inimii și după plăcerea pe care o simt, sau nu o simt, pentru viața cea nouă cu Domnul Isus, pot să-mi dau seama dacă sunt născut din nou prin Duhul Sfânt. Nu faptele bune sunt acelea care fac pe un om bun, ci omul bun este acela care face fapte bune. Renașterea doare mai puțin, dar strigă de obicei mai mult decât nașterea.